Goeiedag vir jou. Saam met Kurrie elke Sondagmiddag om 4. Goeiemiddag en hartlike welkom by my program elke middag Sondagmiddag om 4. Mense, dis ek is lief vir jou. En natuurlijk gesels ons hierdie keer oor liefde vir jouself Ons het ook gauw laatst week Maar ek gaan vandag aan met liefde vir jouself Indien jy wil het op die radio Of op ons weblaaie vir ekstra broodstelling Ook internationaal Contact my geris vir een pakket om jou zak te pas Nooi ook aie virrienden en familie Om saam met ons te keier Gaan like ons Facebook plat Gaan na Tune In, vol ons op Tune In Dit is sommer maklik Om saam met ons te keier Voel ek aangaan, eers Een lekkerste muziek En ek speel vol ons En ja, se May it be May it be A nice to fall May it be Ja, met my EP dit is zondagmiddag en ek kan reerlik sa so met jou ek hoop jou skoene uit dat jy rustig verkeer as jy dat nog op vakantieplek sit hou matig uit vir oe rust heerlik uit want binnenkort is dit weer vroeg opstaan en gaan werk en rijk veilig waar jy ook afdaan vandaan kom daar die sekonde met jou oog van die pad af kan beteken dat jy of jou geliefd is dat baans kan kry en die nie erger nie so wees veilig en wees paraat ek het nou selfliefde en hoekom die mens vir self moet lief, lief wees Carl Young die wereldbekende sielkunnige en psychotherapeut het gesê die mees vries aan die jaande ding is om jou self heel te maal te aanvaard. Dit is krikwekkend om het totale selfaanvaarding slu die innerlijke terreine van ons vese specifiek ons gedagtes waar enorme bedraal van selfbeskulligings en oordeel woon en erwin. So dit slu dat te reine in, en mense daar oorkom, om jouself vergelik waar te aanvaar, en liefde heen. Ek denk die meeste mens ek is tykjes bang om dat diep binnen te gaan loer wat dinge rechtig saak maak. Om hierdie modus van interne leiding te verander, vereist dat ons begin luister, in een onreaktieve manier wat ons denk en see vir ons wat ons ontdeks as ons begin verken in hierdie innerlijke landskap is dat die stemme is kwaad en het beteken inderdaad dat het skrikwekkend is vir ons hierdie stemme dat diep binnen mens vul maar men niet nie hee, dat ons liefde vol ter ons self moet voel nie Hierdie stemme is stemme van saalverwerping, sy traf, saalstraf, skuld en onwaardigheid. Hulle is ons lelike weesnes wat op die bodem van 'n moras is. Hulle bly laag door die water geroer word en dan word hulle wakker en kom na die oppervlak net om te saborteer en moedigheid te maak. Wie jy denk, dit is jy As jy mens denk, jy is nie goed, goed genoeg nie Dan is jy nie goed genoeg nie As jy denk, jy is iemand nie waardig nie Dan is jy daar die persoon nie waardig nie As jy self nie lief nie Kan jy nie jou medemens en jou geliefdes verklik lief nie jy moet hierdie stemme leer vir my en hulle nie konfrontreer nie want dan maak jy hulle werkelijk vir jouself dit maak het dan nog moeiliker om hulle teen te werk en het sterk om jou verder af te breek en vir jou te sê dat jy nie goed genoeg is nie dit is uitsprake wat hierdie stemme diep binnen jou maak hulle sê gewoonlik een mens is jou eie grootste vijand jy moet leer om thuis te raak in jou self daar die self wat diep in, in jou weg gesteek is die moeite waarde maak vir jou self. dit maak jou self hoe schrikwekkend jy die gevoel is wat jy het as jy bang is om daar die eie self te konfronteer neem as jy jou self aanvaar en lief is vir jou self, kan jy die heel beste jy moendlik wees. Jy moet nog jy hele leven met jyself saamleef, so begin vir my vandag nog om beter met jyself oor die weg te kom. Terwijl jy bietjie daar aan kou en jy aan hierdie ding wat ek gesê het, kom ons luister, a bietjie lekke muziek, en ek het vir ons hele paar heerlijke klassiekers te jy saamgebring, is in my zondagmiddag, hier is André Rieu, with the V in Rosem. Rose Lovie Ek hoop jy die stikkie saam met my Geniet Dit is heerlijke rustig muziek Op jy die zondagmiddag Saam met my korie In my program Mens lief, ek is lief vir jou As jy van jouself hou Kan jy op gemak wees Tis een mense Sonder om te voel Jy moet het op een indruk Of soos hyde wees jy kan vir jouself lach as jy fout maak, omdat jy weet, dit is hoe een leer leers, jy kan gelukkig wees, want jy verdien dit, jy is ook vriende kies, wat jy respecteer en aanvaar vir wie jy is, en die vir my, wat jousies gemorgd behandel. Jy sal ook makkelike slechte kommentaar kan aflag, al kan dit veermak, sal dit nie meer beinvloed, hoe jy oor jou self voel nie. jy moet beheer oor wat ander mense sê nie jy sal aanvaard dat jy nie die beste en alles kan of dat jy nie die beste in alles kan wees nie en al doen jou jongers te sê, of jou vriendin dag beter op school as jy nog op school is of by werk maak jou saak waar nie dit sal nie my saak maak nie Jy sal jou eie doel wat ek instaal. Leer om jou self lief te hee. Wanneer jy van lief jou self hou, beteken dit nie, dat jy verwaand is of in die groot kop rondloop nie. En dat jy denk jy is, is aan die mense nie. Dit beteken net, jy is gemakkelijk in jou eie vel. Wonderdlik en aangezien dit is zondag middag is en ons rustig verkeer hierdie naweek kom ek speel vir ons nog stikkie uh, rustig muziek en hier is Celine Dion met my hardwokkel aan I you I see On. Prachtig, heerlik, nou wil ons bieke kyk, hoe doen jy dit om jouself meer liefde heen? Vang en stop dadelijk enige niegedeeldachtes gedagtes oor jouself, want dit is soos bakterie wat net anna groei as jy dit te kans jy Dit is soos een swam wat op daar stik brood groei en al meer en meer en meer word, so moet nie die negatieve gedagtes kanskruim geem om jou te oorweldig neem. Dink aan 3 tot 5 positieve sêgoed oor jouself. Staan ten minste 1 keer per dag voor die spiel, kyk jouself in die oe en herhaal dit hart op. As jy dan weer negatief begin dink, of wanneer iemand iets leerigs oor jou sê, kan jy jou positieve sêgoed onthou hier is een paar voorbeelde van wat jy kan doen onthou dat niemand die beste in alles kan wees nie hou op om jouself daar te, te druk maar doen die beste wat jy kan dit is genoeg as jy nie weet hoe om iets te doen nie valge kans en probeer het dit is fantastisch as dit werk maar wees trots op jou probeerslag as dit nie werk nie of probeer dan net weer jy jouself een blaaskans wanneer dinge nie uitwerk so jy het beplan het nie. Een slechte toetspunt beteken nie dat jy nie goed genoeg is nie. Daak moet jy net jou stierige woontes as jy op school is of as jy student is verander of iemand vra om hy weg vir jou te verduidelik. Die groe ding is, weet ek sikkel self daarmee, is iemand te kry om jou te help of iemand te vra om jou te help. Maar probeer dit een beetje dit werk elke keer klop jou self geries op die skouwer wanneer jy goed voel oor wat jy gedoen het of as jy iets goed gesê het of as jy situasie goed hanteer het gee jou self dat blimpie, want as jy dit nie doen het, hoe kan jy van iemand anders verwag om vir jou te sê wel gedaan jy het goed gedoen doen elke liewe dag iets wat jy laat lach of glimlach lach en glimlach help so my baie, en het help ook met gewichtverlies, geloof het of nie, want as jy glimlach of as jy lach, dan gebruik jy baie baie van jou gesig spere as wat jy gebruik, as jy nie in een goeie baie is nie en nie lach nie so wees trots op jouself en lach en as jy nie iets van oor te lach nie, vrou iemand om jou grapie te vertel of vertel jouself so 'n grapie Wees, licht, wees, lief joustaf. Onthou, liefde oorwin alles. Liefde is die grootste wapen wat jy heet, want met liefde drijf jy daar die donker dinge, daar die donker gedaand is, uit jy leven uit. Liefde is jou grootste wapen, waarmee jy enige gedrog, enige donkerpunt, enige negatieve ding in jou lewe kan beveg dink maar net met liefde wat ek sê wat alles oorwin vergewe ook alles dink maar net as iemand vreemd heel te naakom dan vergewe nie nou so makkelijk nie neem maar as jou kind vir wie jy oneindig lief is iets verkeerd doen dan is nie so kwaad vir jou kind soos jy vir iemand anders so gewees het nie want jy is lief voor die kind. Liefde oorwin alles. Liefde is die machtigste ding op aarde. Kom ons luister nog een stikkie muziek en ek speel nou vir ons een lakke stikkie van Leonard Cohen met A Dance Me To The End Of Love. Geniet om! In. Dance me through the planet Till I'm galaxy clear Lift me like another branch And be my homeward doll And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what out only know The limits of And then things To the end of love tent of shelter now so ever a is torn kou in my, dance me to the end of love en natuurlijk is dan die end of love nie so jy gaan veraltijd dans dan ek het gehoor my klank is nie lekker nie, blijkbaar gaan my, gaan my microfoon zag en het hard, so ek gaan een beetje minder muziek, of een minder praat en een beetje meer muziek speel so kom ons luister na nie en nou, met Just for Tonight just for tonight en om het program is oor liefde vir jou mens vir jyself en liefde wat so groot is het ek een paar stikies woordkensam gebring om met jou te deel onder andere van Anneke Redlinghuis uit Australië en die rede kom ek van Anneke sy werke gebruik, is omdat sy een diepskryver is en sy is natuurlijk een bevormde dichtries, skryver en sangeries. Sy woon in Australië en sy is ook aangewees as die ambassadeur vir Afrikaans in Australië. Anneke het ook alle werke tot my beskikking gestel om te gebruik soos ek wil, wanner ek wil. En van volgende week af, gaan ek met al kalvoetreis begin, waar sy die siel in die mens van die vrou aanspreek. Jy mag dit nie misloop nie. In die toekomst het Anneke gesê, sy sal vir my lewendige doen van die kalvoetreis, maar vir nou gaan ek die opnames wat sy my gesteer het gebruik, tot sy dit so goedschanslik vir ons sal doen. Ek het een van Anneke sy gedichte saamgebring, wat lees, Koosie van tyd Die koosie van tyd kom skrop nes in my gedagtes soos ek blaashoener wat heel oogend oeselfde oog korkie stof is opskop en koor koor pik asof sy iets raak gepik het. Ek pik ook nou en dan een glans gedagte raak een wat blink van inzicht en vol verstommende wijsheids voordat ek echter lekker kan broei in die satisfaktsie van my salomo oomlik, verdwaind het in stof stofwolkie, waar die impact totaal verinne woes. My glorie gedachte word oor skadi met alledaagse, minder belangrike en irrelefante denke. Met besef, raap en skraap ek tussen die benillig en onbenillig teer en soek des peraad na die wauw van een oomlik gelede. Helaas, wens ek, dat ek een onvervangkeke oomlik ten voelik in haar roep, so dat ek met vijsheid van een koosje van die tyd kan bordier op een tapesserie van wie ek is en wat ek gloe. Van hoekom ek is wie ek is en hoekom ek gloe wat ek gloe baie dankie en ek van dit vir dit, en ek wil herhaal. Soms wens ek dat ek een vergangke geomlik ten voel in een roep, soos ek my die wijsheid van ek koosje van tyd kan bordier op een tape serie van wie ek is en wat ek gloe, van hoekom ek is wie ek is en hoekom gloe wat ek gloe een stikkie om te herkou aan. Kom ons luister nog een liedje, en ek gaan een van Anneke'se liedjes speel, hier sy met siloets. In een donker woud, in een borstig hart staan, een huis die leegvaar met siloets te licht. As die donker komt, Aan die voordeur klop en die wind kom pluk van die gorkie zonneglas Dan hoor ek stemmen praat, hoor al vergangen En elke seloet word stuk stuk weer mens En die die muren zien ek spinnerakke hang Vol gevangenis van elke aans die geramte van die oude klavier staan vol noorden daar net soos ou mens van ons kron as die lachie stof op sy lijf kom lehen die winst te waai hier weer leven van die voort ek hoor een klank onstaart van overgaande dag en elke akkoord word stuk stuk symfonie en die nie meer die saloe te saan vryse vangenis van elke aans in die donkere woud, in die bosse hart dan een huis die leeg waar net saloe te leeg as die oogend ligt, aan die voordeer klop en die wind kom rust in die horkies zonder glas Dan wordt die stemme stil, hoeral vergangen daar En elke stiloe uitval, stukstuk uit mekaar En ten die mere zin, ek stemme rakke hang Vol gevangenis van elke hand En ten die mere zin, ek rakke hang Vol gevangenis van elke hand Anneke Redinghuismeet, Silhouette Weer eens baar baar dankie Anneke vir hierdie verginning dat ons jou werke kan gebruik En dan wil ek nog een stikkie de woordkens voorlees Hierdie slaag kom het uit my eie pen uit En as jy toch dig of skryf kontak my Ek hou ook onrulde met skrywers en dichters om vir jou by die daar buiten te sê. As jy wil skryf en jy weet nie om jou boek of jou woordkinst die lucht te laat sê nie, kontak my, ek help jou graag daarmee. Hier is een stikkie, is song vir Jana. Ek sê jou staan met jou ruggedraan aan die donker maan die maandig trippel spoorties oor jou sachte wange, en uit jou oe vloei die strome van jou diepste verlange. Ek krij die glims van jou gracieuse genadige seel, ek sien jou streel oor die fijn blaarkies van 'n alleen magrikie in die veld die drome van die jong meisie op jou sachte asem, jou toekomstgeval in een sachte wasem, Jou drome huppel soos een jong lammetje tussen die pink en blauw wolkies in die soonse ondergang. Die windblaas lichte soenties op jou wang. Het jy ooit gewis wat die toekomst hou? Het ook jou drome met die jare vervlauw? Jou oor stroomt genoegdoening oor die perfekte blom gerangskik in een gouwe kom. Jy dien die harde, selfsuchtige mens tom, Met a sachte hand, waarom? Jou soet stem, Is dir die liefdevol menig gemoed, Jou sorg en omgee, Self die gebroke hart, So soet. Hoe sê mens dankie, Vir soe e suiver liefdevolle seel? Hoe sê mens dankie, Vir jou prijsloose gaves, Vir amal dir die, die lewe vernel? Is daar vir jou perles vir jou gemoed, een bietje liefde teer en soot, is daar vir jou een sachte, soorsame hand van die gedaan en met pijn, jou wegbaan dier die donkernevels van die slaap wat jou ris inboed? Verstaan iemand jou diepste innerlijke smart, jou siel soos die narsensblom van die hart? Jy is so asomrovent mooi, jou siel en die eeuwige licht getooi. Hierdie gedig het ek opgedra aan my liefdevolle sorgsame skoen wat net lig en liefde uitstraal en net met amal met liefde oma aanraak. Een song vir Jana. Kom ons speel nog eens diekie muziek nog so paar meter oor natuurlik met jy ingeskakel blei en saam keier want na nou my kom wik met sy wonderlijke klassieke eerkie in wat jy nie mag mis nie. Hier is Rudi en met as ek syng. tra ne votevi tut malghestiam Ja, as ek syng, sing ek vir jou en ek het nog so stikkie vir rest met die saam gebring terwyl ons nou oor liefde praat en oor myse familie jou kinders, jou broers jou sisters en ook al die mense vir wie jy inig lief is het ek een stikkie woordkens vir my speciale boete geskryf en ek deed dit graag met jou as jy sik een speciale stikkie sê, het stier het gerust vir my dit is toch immers my program menslief, ek is lief vir jou en as jy een stikkie liefde met iemand in jou lewe wil deel moet nie skan wees nie, maak een plan, kontak my en ons sit daar die liefdeswoorde en daar die stikkie liefde in jou hart ook op die licht vir allemaal mee te deel om Ek wens ek oon die maan en die sterf jou gaan en het ek slechts net geluk, wat nummertaan en voorspoed oor jou kon het laat neerdaal. Wanne ek in die oog kyk, sien ek die vervloed tye, wat ons jyltemal ontwyk, en oor ons altoise harte, die daar diep, diep snije. Ja, ek wens ek oon die maan en die sterf jou gaan En het ek slechts net geluk, wat nimmer taan en voorspoed oor jou kon laat neerdaan. Opgedra aan my speciale, speciale boete. En as jy so stikkie het vir jou boete of jou geliefde, geel het met my, stuur het vir my en ek sal dit oor die lucht met hom en amal deel. Hier is André Rieu met I love you. Reweel met I Love You En so het my tykies ons jou vandag aan die einde gekom Gaan toch na ons Facebookblad en hou van ons, like ons daar Nooi al jou familie en vriende ons samt te keir en ons skakel ons ook op ons blad besoek ons webblad geris loer daar rond en kondig ons jy kan op ons blad, jou besonder hierop jy ons blad voltooi en vir ons die eposfeer en vir ons daar kom en doen het geris, gaan na in toe gaan volgens daar en nooi amal om saam met ons te keir, dit is toch die heerlik, vir al op zondagmiddag, en onthou menslief, ek is lief vir jou en trek daar op kyk die wereld vierkantig in die oor, gaan staan vir die spier en sief jouself menslief ek is lief vir jou en ek gaan uitspeel vandag met Moresa's Red Red, Red Red Wine geniet om tot de volgende keer lekker dag verder, lekker naabek en veilig weer, tot ziens